А буде довговічний, і на війні щасливий ні шабля, ні куля його не одоліє, а вмре своєю смертю. Нехай лучше, сказав батько, поляже від шаблі й від кулі, аби за добре діло, за цілісність України, що роззідрали надвоє. Ну, годі ж, годі вже про це, каже Черевань. Ось я вам дам краще діло до розмови, і дістав з полички жбан. Прихимерно з срібла вилитий І що то вже за приукрашений Не жалували пани грошей Для своєї пихи й потіхи По боках бігли босоніж дівчата Інша в бубон б'є А зверху сидів, мов живий Божок грецький, Бахус Тим то чериванні звав сей жбан Божком Шкода мені дідусь у твоєї темноти Каже Кобзареві Ось налиш полапай, яке тут диво Се я в Польщі таке собі доскочив. Суєта, сует свій, каже той, усміхнувшись. Ні, братику, не суєта. Ось як вип'ємо з божка по кухлику, то, може, не так заговориш. І з божка? каже Шрам. Так от цей чортик зветься в тебе божком? Нехай він буде й чортик одвітуючи Черевань. «Тільки кажуть, що в старину, у греків, був народ греки, так примірно, як ми тепер козаки. Народ непобідимий, от що. Так у тих, хто греків, всьому божку, кажуть, була велика шаноба». «А в тебе вже не така?» – питає Шрам. «Ні», – каже, – «на мене він не наїкатиме, а от коли б ви його не зневажили».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 От на таку-то тацю поставив черевань п'ять кубків ріпок та й почав наливати якусь настойку з того башка. «Се, братці, – каже, – така в мене настойка, що мертвий встав з домовини, якби випив добру чарку. Дай обніс усіх. Не минуй Василя Невольника, хоч той стояв собі отдалік, мов у монастирі служка перед ігуменом. «Ну, брате Михайло, – каже, повеселівши трохи от того трунку шрам. «Загадаю ж я тобі про твого божка загадку. Стоїть божок на трьох ніжках. Король каже, потіха моя. Краля каже, погибель моя. «Ну, блатику», каже Черевань. «Хочу бий, не втопаю. Да як, як? Король на трьох ніжках». А краля каже, «Погибель моя!» Не король, а божок на трьох ніжках, як от і твій. Король каже, «Потіха моя!» Краля каже, «Погибель моя!» А пек же його матері, як мудро! Король каже, «Потіха моя!» Себто бач, як чоловік уп'ється, та то вже тоді кричить, «Я король!» А жінка? Ох, погибель вже моя. Де ж мені тепер дітися? Якраз так. Тільки, братику, твоя жінка не злякалась би тебе, хоч би ти королем зробився.